اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون العاخرة وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره كلا بل تحبون العاجله كلا لفظ من ادل تقي يوددك كلا حق قد خبر الله فرمى سبل ته حبن العجله تاسو محبت ساته اند تلوار غند سرا تلوار غندنا مراد دنیا دا چي داغي مزي او داغي چرچي او داغي خوشاله او شهوات اغه انسان تجلته سره ملاوي دنیا کې ملاوي او اخیرت چه ده نو د انسان بملی او بیا با پاسین بیا با دو اخیرت غلزتونا مزیغ ملاوی و تذرون او تاسو پریده اخیرت لگ نو دا چا تاوی چه تاسو دنیا سره محبت ساته نو بعضو مپسیرینو هغه ویلی دي تو حبون یا بنی آدم اللہ طول دا ادم اولاد دا فرمائی چه تاسو دنیا سره محبت کوای او بعضو مپسیرینو دا خطاب مشرکانو تا غست دینو بل تو حبون العاجلا بلکه تاسو اے مشرکانو دنیا سر محبت گواه و تذرون الاخره و خیرت برایده نو کلا یو مانا شوا فمانا دا حق دا دا خبره او دا سی دیم انسان خیرت نمانی نو آغا خوی زمان د شاعت دا افعالو اس تپوس نیشتا بسی جی که انوا کوا دنیا اولاووا نو الله پرمای کلا داس نه دا دویم معنا دا داس نه د څنګه چې تاسو ګومان کوئ چې آخرت نشته خبره دا څنګه دا مسله د آخرت د محال نه دا بس په دې تاسوم پويګې چې کوم ځان ته انسانان او دا کائنات بغیر د نقشې پیدا کئ اس نقشې نه و لړم بي زلباندی پیدا کول ګراني دوباره هو پنسبت سره انسان تدیر اسانی چويشي ایجاد شي نو دوباره جوړولې سي يو اساني پرزي ملاويغي نقشې موجوده دا پنسبت سره انسان دا الله د قدرت په اعتبار سره پاول زل پیدا کول او پرستو زل پیدا کول سری یو شان دي د الله قدرت کامل کامله نہ لا پرمای معاملات دارانګه نه دا تاسو تا سوچوي قیامت نشته بلکې تا زم پدې پوي چې دوباره پیدا کول آسان دي لیکن سبب د تکذیب تاسو د دنیا سره محبت دي تاسو چې انکار کوئ نو بس اغیلہ د کور کوئ پر دې نو تاسو اصل کې دنیا سره سره محبت ته اخرت هم پره دي بیا د خبرېات ساته جدل تا الله فرمایلی بل تحبونل عاجلا محبت کوي نو یو کسب د دنیا له یو محبت د دنیا له قسم به انسان ضرور کوي او یو در مخبر د ترجیح ورکول دنیا له په باندې ترجیح ورکول کول بل بلتؤ سرون الحیات الدنیا دیرشه مکه الله تعالی ویلی تاسو دنیا له ترجیح ورکول اخرت خير و بقا اخرت بهتر دی هميشه هميشه نو دري خبر دي دی. دیو دنیا سره محبت یو دنیا له ترجیح ورکول دی. یو کسب د دنیا دی نو کسب د دنیا دا مذموم نه دی انسان سره الله ګډه پیدا کړي د ضرورت پیدا کړي نو دی بس کوي د اسمان نو خپل اندر خو دنیا پیدا کړې دا مهنت بکی الله بوله ورکی نو که سب مذموم نه دا خدا به خبره مذموم دي یو دنیا سره محبت چې دنیا سره دې محبت سره نو محبت کمزې کی زلکی خبر زان تعالی محبت زلکی نو چې ذلت دې دنیا ورکو زګلا په کم زلکه چې دې مذموم دنیا محبت پرتی یو داغه سره محبت پرتی نو هغه تبعه الله تعالی کوم زيرات لشي دا الله محبت هغه سره کوم زه رات لشي او بل دا نه چې د محبت خپل تقاضي چې کله دنیا سره د محبت جوړ شو نو محبت باركي نبي عليه السلام فرمای حبك شي يعمي ويسم محبت د شي انسان کړي وړاندي د ذکر نه چې محبت شي مال سرا بیا په پردو دیوالو نو د شپې اړ دي کنه زنه سره شي څومره غلط حرکتونه کوي بل شي سره محبت شي بل سره نو بیا انسان سس کوي نو محبت د دیو جن مضمون ده د دنیا محبت راس کل خطیاتن د هر ګنا جړ او ترجی ورکول دې ما خبره چې دنیا لزیات کې دنیا لزیات ټیم ورکې دنیا کې کسر نپرې دي او اخیریت کې دې کسر پاتې کیږي د دنیا کار دې نه پاتې کیږي د آخرت مزدي پاتې کیږي نو دا مضمون دی زکه چې دنیا لدی ترجیح ورکړو نو خامخ آخرت به دې بربادي کیدای دوی بنې چې یو خوشاله نو بل به خپګیږي چې بل خپګین بل به خوشاله وي خبر ځانته الله خامخ چې دنیا لته ترجیح ورکې نو آخرت بزن لسکې خراب ا دې وجهه اخرت له ترجیح دنیا کم شي انسان اونخري کپلي کم شي ضرورت کم برابر شي خو اصل دا دی چې انسان خپل اخرت سګي آباد کړي الله پرمای کلا او دره ما تر چې مزید کیو بل الله نبی له صلاتو والسلام ته اوپر ملشي لا تحرک به لسانا جبريل اسلام په قران وي نبی له صلاتو والسلام با زر زرغیس رجب خوڑول اخوزول جیر نش نن پر لا پرمل کل داسې نه دی پکار خبر ده تعالی د انسان په خمیر کې عجلت تلوار د خلق الانسان من اجل نو داسې نه دی پکار تلوارو نه د پکار ورپسې د ام انسانانو خبرې ذکر کړه اصليت ته اشاره وکړه بلکې تاسو عاجلی زرا دنیا سره محبت کوي چې هغه تلوار غندې د داغي سيزونه په تلوار باندې سګي ملاوي او دا معنا مرجوه د اړم بنه معنا هغه راځي بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ نذرا وجوه مخنه مخنه د مؤمنانو مخنه دن نیک بخت خلکو یوم ایدین پا دا غرز دا قیامت بانده ناظرتون تازه بی چمکیدون کی بی خیستا بی پڑکیدون کی بی الہ رب بی ها رب کتون کی بی اللہ جلل جلال ہو تربتا دا اللہ دیدار بکی ندا دا مومنانو حالت تے انسان چې خوشاله ویني د هغه مخ چمکیږي د مخ نه پته لګي د خوشاله خبر زنده الله آثار ښکاروي د نعمت آثار نذره النعیم چې وته ویل کی ند المؤمنان مخونه په دغه سخت او رزباندی چې عمل کړي دنیا کې ځان ستړي کړي هغه چمکیږي او دوی مخبره دا چې د الله جل جلاله د دیدار بګي مسلم بخاری روایت جریر رضی اللہ عنہ تو پرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبادر سپومی و دیر لسمی سوار لسمی یا فینزل لسمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپومی دو گد او پرمائی صحابہ ہوتا چه تازو بخپل رب دازی وینے لکسنگ چیدہ سپومی وینے او بازو روایتو کې سوال رازی صحابہ وی دیدار به کول صلی نبی علیہ وسلم وی دیدار بدای سکی کی لک تاسو سپومه وینې چې وریاس کینی یانور وینې چې وریاس کینی بلکل صفای نو ایا تاسو یوب اللدکی ورکا ټیل ټالی چې لک لري شزنوار تا ګورم ابل ویل لري شزس سپومه تا ګورم نو داسې خونی هر سړی پاسانه باندې نور کټې شي اوس پومه کټې شي نوو اسلام اوپر مې لږ کرانګي اس بیر باڑ بنی او انسان با کلم کل کلا دا اللہ جل جلال حدیدار کو شي او یو حدیث کی رازی نبی رسلات و سلامو پر محل چه جنت والا جنت تلل شی نو اللہ بطی تپوسو کی چه آیا سشیدر لسیواکم سشیدر کم نائی بوی علم تبیض دوجوه نا یا اللہ زمانگ بخونه دی سپینکلو جنت دی داخل کو و تنجنا من النار دور ندیو ساتلو نور صدی الله جل جلال هو چې انسانیت ته کم حجاب لګولې الله په حجاب کې نه ده خو انسان ته کوم حجاب د الله د دیدار نه هغه بل لري چې حجاب بختم کی او چې انسانان خپل رب ته وګوري نو دی به دا غني چې د الله د دیدار نه اسې محبوب هغه مونته نه دی راکړی شوی د الله دیدار دا د په ټول نعمتونو کې محبوب نعمت دی اودا خبره یاد ساته جدل تا باز حزرات هغه د الله دیدار نه مری په خو پرګي درشوي دي معتزله و غیره نو هغه دلته کی تعویلات کوي ال ربها ناظره ال نعیم ربها د رب نعمتونو تبغو نو چې لوپز نشته تر او باسه هغه ته څه ضرورت ته بس پله معنا سید الله دیدار دنیا کې نشي کېد و آخرت کې بکی او بازي په کې تاويلات کي ناظره انتظار کوونکي وي چې جنت ته داخلي کې د دې په انتظار وي نذا مانا درست نه دا سيد خپل الفاظ او معنا ال ربه ناظره خپل رب ترپ ته بګتون کي بغیر د مجاز نه د تقديرات نه چې کله اصلی اصلي معنا د الفاظ سې کیږي نو الفاظ روخ کو د ضرورت پکي ني نو دا هغه خپل غلطي مسالې د برا بیا قرآن کی تکی لگه یو معنی بدلی و اوجوهن او سنور مهنه یوم ایدین فدغو رز بانده باسرتون اغب توری بدرنگ بی او رنگ بدل شوی خل پل بی تظنو ان یفعل بها فاکره تظنو گمان بکی او یا یکین بکی ان یفعل بها فاکره دا چې دې تب ورکول شي فاکره د ډېر سخت عذاب او دردناک عذاب نو فاکر اصل کې د فقره ظہر نه دی یعنی دې سره په داسې مامله کولی شي چې د انسان دمله چي مديګي دومره سخت عذاب ورکول شي دې ته ومځایې کینی چې الله مونږ نه دی منلی په قیامت نه انکار کولې ده به یین کوې چې نن زمونږه معامله ډیره بدرنګه ده نن به مونږ مونږ سره به ډیر ناکاره معامله شي کولی شي د کاپیران بدا دا هغهه او دا به تختکاري چې نن به مونږ سره ډیره ناکاره معامله هغه کولی شي دغه زفری کالا حق ددا خبرا بل تحبون العاجلا بلکه تاسو محبت کوای علاجلا تاد تلوار گندی سرا چپ تلوار باندی خپلی مزیو لذتو نور گئی و تذرونو تاسو پریده الاخرتا الاجلتا بناعیمی ها و ملیزاتی ها چید آگی نیمتو نا اغپا مزدی روز تو با و جو ان سما خنا ینه مخنه د مؤمنانو یوم اید ان فد غرز باندین ناظره چمکیدن روحان بی ال ربھا اور رب فلتا ناظرتلکتن کی بی لذت غستن کی بی پدی سرا د کافرانو یوم اذن پد اور زباندے باند سرتن تک تور بی خل پل بی یقین با کای ایوب فل بها د چ کول بشد سرا د چ ور کول فاقرت عذاب لعذاب دردنا کو الحمد لله رب العالمين والعقبت للمنتقین والسلام و السلام على رسوله محمد و علی وصحابه اللهم اهدنا و اهدنا و جاننا سوال من اهدنا و زیدنا بزدنا و امان و اولا رب جاننا موکیم و صلاة ربنا و تقبلنا ربنا ربنا و بلنا و بلنا و بیعتنا صل اللہ دولا